Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tummas salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Amma ba'd. Kwanza ni ile kaida yetu ya kuchangia umeme kila siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kufikia hii tapika kwa ajili ya kuchangia umeme. Kwa hiyo tulichaidini hiyo hilo ili ni ukumbusho kwa umim na leo nitakuwa yani, hi, na mada ile mafunzo ya kisiasa yatokana nayo na swala yani swala hii ina mafunzo ya kisiasa ambayo inatupa sisi waislamu leo imekuwa kawaida watu wakaona uislamu hauna mahusiano na siasa na wala siasa katika Uislamu hakuna ni vitu tofauti na hili kutokana na dhana na uhalisia ambao tunaishi nao hakija kuona siasa ilikuwa bora siasa ya kiadilifu siasa ambayo ndio inaofaa mwanadamu tumeona mashaka tu na mitiani ambayo inatukumba katika jamii zetu kutoka viongozi wetu ambao tunasimamia watu wakaona siasa ni ulagha ni uongo na vitu kama hizo وطلبه عند الاسلام فطلبه قال اشو وبipi سيدنا صلى الله عليه وسلم انا اسمع كان تبنوا اشرائيل تتسوقوا الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعد وستكونوا كلفا فتكثر قالوا فما امورنا يا رسول الله قال في بيعه الاول فالاول Allah ta'alahu amna taraaqum tuni anatueleza kana tibanu israili tasu suhumul anbiya wana israili wana siyata wao walikuwa ni manabii ukirejea kitabu riyasu alina kama sio hadithi 255 basi takuwa nimesoma ibaya ile namba ya mwanzo takuwa 655 Hadithi ndio hilo isoma. Na mtafaruji wa hadithi anasema hapa tatuzumu ni kuasimamia wao katika masuala ya dunia yao na ya akhira yao. Kwa hiyo Mtume anasema wana Israeli wana siasa wao ambao walikuwa wasimamia mambo yao ya kidunia na mambo yao ya akhira walikuwa ni manabii. Kula ma halaka nabi kala fa nabii. Anapondoka Mtume huyu Huja mtume mwingine wa inna ula nabia baad. Lakini baada ya mtume mimi, mtume hatuna baada mwanasiasa yeye mtume. Hakuna mwanasiasa mwingine mtume. Akasema atatakuna kulafaa, bali atakuja khalifa. Maswahaba wanasema tamata amuru na yaa Rasulullah, wa taamuruni mtuma Mwenyezi Mungu. Mtume akasema fu bi bai'atil al awwal, al-awwal. Wa qiya bi cha utiifu mmoja badala mwingine. Ndiyo mara kulipopaliki mtume aona hata yeye neza alishurikiwa al, al, maslaba chap chap kwa maana alielewa hii tu waseni kiapo chotu chap chap kwa haraka mmoja baada ya mwingine kamba mtume yajizikwa Abubakar anakuambia kada Abubakar Abubakar ikapa keshawaashiria watu jamani Omari anafaa kutukichipiki kwa hiyoakuwa na upinzani Omari akawa Omari upo atiani kufa anasema jamani watu sita hawa haraka haraka mmoja baada awe apatebay awe khalifa lazima tuwe kuna mmoja anazuia shingo yake kuoneka kwamba wa wakeepo kiongozi wa Uislamu ambaye anaitwa kama khalifa kuyasimamia maisha ya wanadamu ya dunia yao na zayii baada ya swala ina mafundisho ya kisiasa ambayo tunapata ndani yake na tusione kana kwamba siasa ni kando na Uislamu bali uislamu ni dini na siasa dini na serikali. Hamna jambo ambalo wote za kulizungumza halina mwelekezo maelekezo ya kisiasa ya kiutawala hakuna. Kwa hiyo ndio maana kuna takwimu wa viongozi kusimamia maisha yetu ya kiraiki. Kiswahili kila siku ina mafunzo. Na miongoni mwa mafunzo kwanza kabisa ni sisi wanadamu wa islamu. Kujitambua kuwa sisi ni watumwa wa Allah ndoo kuna nidhaa kuna adhana kila baada ya muda tunalizo tujikumbukana nani Allah subhanahu wa ta'ala kwamba utukufu kwa bwana chochote kile Kiatakiwa kininyike kwa nani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni watumwa Akiweko kiongozi anayeongoza watu na yule raia wa kawaida anayetawaliwa wote kwa pamoja wanawasimamia watu katika sura kwa maao ni watu nani? wa Mwenyezi Mungu na ndo maana asubuhi si lazima anoga wako mwelekee Mwenyezi Mungu kwa kuitikia nini nidha yake wito wake haya ala salat haya ala alfala. kwa sababu kufaulu kuliko nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala adhuri katika ti ya mtana fikiria ndo watu kuingiza pesa kuingiza majaji laki kila siku unawaacha mwelekee Mwenyezi Mungu subhanahu wa kama mchana unenda vizuri kwenye jioni acha mambo yako mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala wakati karibu kiza tunaanza kuingia baada ya magharibi acha mambo yako mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala unapoingia usiku kabla ya kunalala basi acha mambo yako kwanza kamwelekee nani Allah subhanahu wa islamu ya sura 6 katika maisha yetu ya kila siku ni watumwa wa nani wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hmm. hii baada ya swala inatupa mafunzo fulani tufahamu sisi ni nani ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine ni kusiana lazima na, na kumtii kiongozi mtawala wa Kiislamu. Jambo hili ni wajibu. Ni wajibu na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea ibada hii ambayo itakuwa sisi kutukatanisha na mmoja katika sisi akituongoza. Ibada hii ina mafunzo makubwa na mazingo makubwa. Kwanza hapa tayari kwamba umma wa islamu wanakutana na wanaweza kujadiliana mambo ambayo yanayowakumba katika kila nyanja katika maisha haya katika jamii katika kipindi cha muda mfupi ambao kabla ya muda mwingine wajasikia kwa wiki kuna faradhi ya jamaa kabla ya juma lazima mkutanike eneo zima sehemu moja mpeane habari ya mambo yanayokuenda habari ya matukio ni kwenda kwa ibada hii pia nina kukutania kuweza kuenza kujadiliana mambo tofauti. Japo kuwa hali zimekuwa mashaka siku hizi. Kila sehemu ni majasusi. Tupaka Muislamu kusimama sehemu kama hii ninakuzungumzia ilo kwa haki ana Kwa sababu majasusi kila sehemu, kila kona wamejangia. Lakini mbele ya Hafiz Muislamu adawa haogopi lawama ya mwenye kula umama kan. Ndio ndio Kwa hiyo sehemu ambayo Muislamu anakataa lakini tumesema kumpiki nani kiongozi. Kwa so, yetu sisi kwa kiongozi ni toa ya kiongozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Allah sema, ya ayyalladhina amanu wa Allah wa at'iur al rasul wa ulil amri minkum na wenye mamlaka kwenu. Siti Mwenyezi Mungu, siti na mtu Na wale wenye mamlaka kwenu, haya ni watu upi nitapindisha? wakataka kupenya upenye kwamba wasikilizwa watawa, hata watawala hawa mtumtambue wa Mungu. Si hawa. Ndio maana mbele haya inasema fa inana za tun fi sayil faruddu ila Allah wa rasuuli zozana na hao viongozi wenu katika jambo lolote lirejesheni kwa Mungu na mtume. Viongoza ubika hapa kile tu kidaka kubwa uone basi subhanallah. Kwa sababu yani haja haja mtii Mungu na mtume hajafata taratibu wa sheria yanayotaka katika baba ya nini ya swala kwa hiyo mafunzo naopata hapa kiongozi anatiiwa maadamu atafanya utiifu ye uliyokuwa kamili kwa nani kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kiongozi ambaye atafanya utiifu kwa Mungu na mtume wake kiongozi huarusikilizwa na wala sio huyo ambaye Uislamu na sheria tukufu ya Islamu imetoamrisha tumtii na tumsikilize na ndio maana mfano mpupu imam anapokosea chap chap wote huu ni masuala kuna nukta nyingine hapa, nukta muhimu na msingi leo tumebeba zana kitu kwa maana watu fulani fulani flani waka mbele mbele tu sawa so, tani ile ya imamu na maamuma tukabeba maamuma sehejua kitu kaba zana hiyo ni nidhana ya kimakosa ni mbaya hakika na imam ni majina tu. Kutokana na nasifwa, na, yule anaongoza, yule anani anaongozwa. Swala la elimu hapa halikuhudhishwa hapa kwamba yule anajua sana akitembea haa a. wajibu kwa kila Muislamu kufahamu sheria. Na ndo maana wewe ukimkosea je imam alikosea kukupelekea kujuu. Vipi na zakaniyo? Ni lazima kila mmoja katatusifu tusome Uislamu kazi ambacho yule anayokosea wewe anapokosea tu unajua jari huyu amekosea kwa hiyo hadi viongozi wanaposimamia maisha ya wanadamu sawa wanapokosea haraka umma wa Islamu wewe ufahamu sheria ambao wao wanaelewa kabisa wote sisi pamoja na wanzala na Mwenyezi Mungu na akapotea haraka umma unasimama kunyosha mfano mfupi tuaona sisi katika tarehe Omar alipoingilia swala la wanawake akataka wanawake wapunguzie mahari tena soma ilefanya kwa ihlasia hakika watu wanafanisha mahari makubwa mpaka watu wanajiuliza wengine wakiona uvivu kwenda kuoa kwa mahari mengi eh onari akawa na wanawake akaambia punguzeni mahari mahari makubwa sio mazuri kwa hiyo blast kanisa oma alipo chini akasimama mwanamke akaja akamnyosha unaja akamwambia ni ruhusa ya Mola wetu alizuruhusu sisi kutaja kitu kwa kidogo lakini pia hatuna chizuizi kutaja. Mahari makubwa kwa utugilie katika usalama wa Mwenyezi Mungu na nini Omar akasema to aradi wa saba zimraati Omar amekosea lakini mwanamke yeye bali amefatiwa nikoeza kwamba hakuna ni mahamu matochote huyu imamu na wao watu mbele mbele ndo wakae wapi hapana kila mmoja katika umma wa Islam ana jukumu la kustoa Uislamu ili awezi kukosoa. Haya ni mafunzo tunayopata katika ini? katika swala. Jengine ni kudurusu hili. Kuwa mwongozo wa wanadamu. sio mwongozo wa uamini pekee. Allahakasema ndio hudanilmustaqina lakini Allah pia akasema hudan. Huu mwongozo kama katika nizamu zetu kuna makatiba basi tusemeje makatiba ni zaidi ya katiba. Kuna mambo ya ghaibu yanayoonekaniwa, mambo ya, ya mashaitani, mambo ya majini yameletwa huku. Kuna mambo ya pepo, katiba hizo kuna mambo ya pepo. Kuna mambo ya moto. Hii ni zaidi ya katiba. Sasa tunapata fursa ya kudhurushu tunapoingia katika swala. Sasa tusim na durushu tu. Eh, ramagani na ramagani, hai kuna wengine bishaya kwenye kenye zina utaumbu tena ngenda hivi lakini katika swala imamu mmoja anapita mbele kusoma tiraa al-Qur'ani anasoma je maki anatukumbusha naatuangu anatupa maahida maelezo ambayo yapo mwongozo kuna masala ya humu, kuna masala ya siada kuna masala ya kila samfuri humu yapo huko wamafarazuna kitabi, ndiyo sheikh mwenyewe unasema haja yake tatoto. Kwa hiyo muda mzuri tunapopata kuja mswali pia tuwapate ile sura ya kuja wetu. Lakini kwenye kwa sababu hapo hakika. na somo haya haiwezi kusomwa Na wengi kusoma, inakuwa Tunarudi pale pale, inabaki jukumu la Waislamu wote kupitia kusoma kitabu kupitia kusoma yale kwa hii katika mafundisho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja yemaskul hadithi ya mtume mashuhuri kila mmoja ambili, chato, katika mwingine atakapata kuja kuulizwa eh cheozi ataulizwa ukanaongoza mpaka anakuja ngazi ya chini kabisa na familia yako nyumbani kuulizwa kwa hiyo wachunge watu kuwa unajua muongozo na elekezaje 1 2 katika mambo ambayo sheria. kwa hiyo kama wewe jamu Msilamu tunapiminiza kukumbusha pia swala zima la utawala, la usimamizi lakini sikla adubu hizi na tawala hizi bali upo taribu yake na moja katika makumbusho tunaoypata ni katika ibada hii ya swala ambayo ni lazima mmoja wetu tunapokuja kukusanyika afike mbele atuongoze atuongoza kwa sura ya kiongozi sio kwa sura udharuezi sumele wanae nasiri nishia hapa kama kuna swali angalau moja au mawili tutaida kwa bosi al na na swali wao leo no. tumelewana mawili mwanzo ilikuwa ni mchango lakini mchango haujaribisha sana kwa hiyo tujitoleeni hata katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. mwenye kuimarisha majumba haya ana ujira mkubwa cha dakika. Kwa hiyo tunajua hali ngumu tumebana tumebanika, lakini baada shuka malaika kuja kusimamia umeme hapa. Ni mimi na wewe ndio tutakaangalia na kutunga mambo ya hapa. Kwa hiyo yule ambaye ameruzikiwa basi akishia na mwisho ni wakumbushi kwa wale wanaswali na nguo fupi kwenye sidda wanasujudu mgongo koazi eh ni mapomboje yamani ibada ni lazima wewe umevaa stara ya sheria afa baada ya swala sawa hakisha ugo iwe ilerefu inayovuka angalau sehemu hizi za hapa hizi mambo ya vangoota sima mdogo yake yani kumbe mtu mzima kabisa hakisha tu yule hivi ndio kila kitu tunaonyesha kuna kwao katika dini tunaova mashati madogo ongeze urefu kidogo tafute mashati maarifu marefu maflana maarifu marefu kidogo eh kwa hicho tunapata kile ambacho tunachokijia hapa tunakuja kuswali kwa lengo la kutaraza Allaisho tunakuja kuswali na kuinama kisha baada wa ya kuota kidude tukaondoka tukaondoka patu hiwe tumekuja na tumepata faida ya kile ambacho tunakijia hapa na kile swali hamna nikome hapa to subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين sallallahu alaihi wa sallam amana nabiyina mu wa ala alihi wa sallama wa